بسم اللہ الرحمن الله الرحمن الرحيم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل مخيات انه كه ورنا الله جل جلاله دام صلويان كلا جي مسلمانانو هغه وعده درا ياد كه کوم وعده جدي بيان یا عالم ازل کې الله تعالی غسله را یا نو دی جنازه تعالی دا خبر ذکر کړي به تورې تنبیه چې دا वादा ګورې سواز استاشن نه داد باندې اسرائیل نه راستي شيرا او غیری سرم پدی باندې الله تعالی وا ذکرې وي غیری مخالفت کو او دا وعده ما تکڑا اللہ پرمائی و لقد اخذ اللہو میثا تحقیق سراغست دیوان اللہ تعالی میثا کا اسرائیل فخوادہ دا بنی اسرائیلون او بیاد دا وعده دا مضبوطیات دا پارا ترتیب داو چه دواده بانده خلق برقرار پاتیشی و پده بانده عملو کی چه دواده کمی خبری دیا پورا سر طورس پاغی که ناپرمانیون کی نداغی دا پاراس ترتیب داو پا بنی اسرائیلو کی چه بطور جرگاو بطور زمداران پاغی که دولس مشران مکرر کریو زکا بنی اسرائیل اصل کې د ابوبکره علی صلوات الله و سلام اولاد ته ویل کیږي او داغه د نړۍ زمون او هر زموینه پوره پوره قبيله یاره ست جوړه شو وا نو دا هر قبيله د پارا موسی علی و سلام د الله په حکم باندې یو سردار او مشر مقرر کړو نو چې کمه وادي الله غست ویناو سردار هغه مشر ان خلق هغه په وادي باندې راوستل او باغی باندې به مضبوطول نو دا ذمہ دارانو دا مشران الله ذکر کوي چې وباتنا او من مکرکړو د دو دوینا دولس اغان نقبان یعنی مشران او بیا الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې موږ هم دي بني اسرائيلو ته ویلو یهودا دولس مشران مکرکړو وقال الله اني ماکم او سرت دین اللہ مت دا خبر اکړی و انماکم چیز د تاسو سره نو د تاسو سره کېدل دا دو مطلب دی دا دو مطلب دی چې د تاسو سره یو مطلب دا نه چارجه کې به په دی واده باندې تاسو چلےږي نو تاسو سره په زما تاسو به غالب کیږئ تاسو بهځ daquیم نه مغلوب کیږئ زمو امداد بتا تاسو وړاندې وينه او چې کمه وادي تاسو نه الله غستنی کله تاسو هغه باندې عمل کوي او دوی ممانه وقال الله انی ماکم الله ولی عزت تاسو سرم ذاتن له تاسو سره بیا د لته مې یت سم رات ده نوبز د قبيله د متشابهات نه له الله بلځکم فرمای او هو ماکم عین ما تاسو کمزای کی بیا د تاسو سره پاتې شو مونږه نیو الله د انسان د شarged نه د ماره درګ انسان ته زیات قریب دی الله تعالی تاسو نیو نارج ده خبر ده خو الله تعالی هر انسان سره دی انور څنګه دی کې پیاته الله تعالی نو الله فرمای وقال قال الله الی ان ماکم زرت تاسو سره زمای امداد د تاسو سره د زیاتی تاکید خبره اوبیا د هغه باندې تفاصیر کوي چې کوم واډه هغه استواه دا هغه اومبای د پداوا چې تاسو بموس قائم او اكنت مسلات د موس قائم او خبره د موس پابندی وا مدینه په تلګي چې موس رب د پ د مسلمانانو باندې د نبی له سلام په امت باندې نه پبنی اسرائیل باندې د مو صبره وا و دې سردارانو بداموز نگراني کوله په خلکو باندې مسترب تر غیر غلل او مو سنتین کې شته اگر چې طریقې کاري مختلف زمنګ په دین کې مو باغ بني اسرائیل باندې نموز دا خبره وا نه عبادت بدنی او دوه مد پهګه اگې وعده کې داوا چې وااته ته مز زکات زکات باور کوي زکات مصلحت زکات نو زکات په هغه بندم فرض عادت زکات نه مراد هغه فرض فرض زکات د موسی علی السلام په کوم باندې له زکات مساله او دریم ورته د پیدا و چې وا امنتم برسلی ایمان رول په پیغمبرانو باندې زکه بنی اسرائیل وتا ډېر پیغمبران دا غلی پریو په مختلف ولاکو کې مختلف پیغمبران اګه دا ایمان څه کدا و آدم دیما دا وادی دی اماتی کڑی دی ایمان دا وادی سکے انتا پیغمبرانی کتل کڑی لکه دره مسیح کې ترشیو یحیال سلاة و سلام زکریال سلاة و سلام دیر پیغمبران اغدی کتل کڑی دی نو پا آوی که دره مدفا و آمنتم او سلورم و آنزرتم و هم تاسوباد دی پیغمبرانو امداد کوایب پا مقابلت دشمن کی چکلا د دشمن سر جگڑی نږدې پیغمبر سره بطاش یو ځای او په مقابلې د دشمن ته تا سبا د پیغمبر مدد کوي نوبل پکې دا خبر او بنا وا اکرمتکم الله قرض حسن او الله تکرز ورکول دان د دا اغي سره وعده او ذکرنا مراد د تکې نبلي صدقات دي زکات نه لاوا څنګه چې پدېنی اسلام کړه دا خبر ان په مال <سؤال> حقا سو زکات د زکات نه علاوه حقوق بلای شي دي خپل خپلوانو حق ته یو علاکه کې جماعت نه نه پالاکي والا باندې جماعت جوړول دي اسلامي تعلیماتو تنظیم نه نو د مدرسې واده تنظیماتوي نو بیا دا یاد ساته چې زکات هغه فرض نه لای نه په هر سړي باندې فرض اې او دلته بیان الله کرل حسن د دې نو مراد قرض علل کې پایو قرض علل کې مطلب دا سکسان را pace ته جمعاتي جوړ کو د نور غاړه خلاص شو سکهسان را pace د ديني تنظیم وګو د تعلیم انتظام وکون د نور غاړه خلاص شو نو بری اسرائيلو تم د حکم چې تاسو به الله تعالی په لاره کې بهترینه طریقې سره انطاق کوي عادت کې قرض وتا د یو خبرې د وژنو چونکی کرس کیو خبر وی تا چې چالاکرز ورکه چالم کر ورکنه داږي واپسی لازم وی نو اشاره دی خبر تر اجباره زکات نه علاوه کوم مال ورکوم نو هغه دانه چې هغه پزول ظلم بندي الله تعالی بطاسلات د اغه بدلے په آخرت کې درکې سم چې کرس واپس کول لازم وی دا کرنګ به لازمی طور الله تعالی د کا فرض کې پایا مالونه داغه ثوابونه باندې کوي د کرس مطلب دا یناوذ بالله من ذلک الله تعالی غریب دی چلک یهود بل با اسلام باندې بلیم لگاو نبی بن نبی علیہ السلام والسلام بارکی وی ګوره دی خدای خلک غنا مالون غالی نو ګوره ان الله فقیر و نحن انا الله غریب دی مم ماندو مذکر د علی اسلام د بدنامو لته پر یو خبر مذکرنا مراد دل تک میات ساته قرض پرمانات انفاق نو یو د په قاری کی داوا چتا صبا ان پاک کا بلاردا الله تعالی کی په خيسته طریقه سره نو بیا دا ټوله موز وي موږ زکات او ایمان په پيامبرانو د هغه امداد او پينزم نمبر کې قرض ور کول الله تعالی نه ان پاک په خيسته طریقه سره دا الله درځه لږه نو دا پينزه دا اډو په هغه وعده کې چې د دینه کم وعده او میثاق الله غسته او دی باندې بیاد د خبره الله تعالی دې سره کړي یا هو کچره دان میثاق تاسو برابرته زمام عیت او نصرت به تاسو سره خو الله تعالی ویل چې په اخرت کې بیا د خبره د دنیا کې هو زمام عیت او امدادی او په اخرت کې بیا د چې دل تبستا سغونونه ماف کم نو اخرت کې بم جنت ته داخل کم نو دنیا کې د الله نصرت او دې خبره لو کثرن عنکم سیئاتکم چدا نه قامت تاسو کې نژبستاس نه تاسو والو بناونه لړېګم دا غي نه پم او کړو اده سه يات نه مراد واړو بناونه دي زکه ویلي میوده تا چيلوي بناونه چيده اگې د پاره یاد الله تعالی فضل شرط خپل مهربانيږي یاد اگې د پاره توبه ده او یاد دي چې سزا ده ته ملاوي دا له وړو خبرو نه بغیر نه یا يا سزا وخري يا دنیا کې توبه یا الله <سؤال> تعالی دغه صفالو کې خدا هغه معلومه نه ده چې بچاکیږي او بچانه کیږي یا پرلمې ان شاء الله وله مسلله نالای وی چې دا وادی تاسو برابر او مستاس بناونه به کوم او دویم په اخرت کې به انعام ملاوي وه ولا ادخلنکم جنات تاسو به بیا داخلون داسې باغونو ته چې د هغه دلاندې په نهرونه ګویني او دویم حکم داږي دا دا خوځي چا واجبانی پروالیو کو میثاقه برابر کو دا غید پر دنیا و خیرت کې انعامات دي او الله تعالی ور سره دام حکم کړو ک چا دا میثاق مات ک دا وا دین انکار او دا ایمان مات نو الله تعالی فرمایلی چې فقذ ظل لسواء السبین دا انسان د گمراه شو د برابر دی نو دا ان ته فرمایلی شو چې چا دا میثاق مات کړو ندک حکمو چی دے دا حدایت دلارینا گمراشو او واری نداخو دا میساک بیانو الله تینا آغاز دےو او دا اغی متعلق دا اغی سزام ذکروا او دا اغی بدلہ او ام ذکروا ور پسی آیات که اللہ دا دے بیان کئی چې آیا دا میساک دے بنی اسرائیلو برابر کردے او کمات کردے نو اللہ د دے بیان کئی چې د میساک دی مات کردے او برابر کردے دا پینزو آرد دفعات کله مز مساله دا غام نه دا برابر کړي زکات مساله شو او پیغمبرانو باندې ایمان سره په الټه قتل کړي دي دا الله په لار کې انفاق کوه اغم دین نه کړي الله ورته سي بیان کوي په بيما نقذهم میثا کهم لعنا چ ده هدایت نه وړي د میثا کې مات کوه الله فرمای په سبب د ماتولو منسو کړو لعناهم چ او وعده مات کړ نمنګه اعلانته نو لانت سو کی لانت دا اللہ دا رحمت نا لوی والی تولی کی نو مطلب دار جدا عمالی پری خود نو منگ دا خلک د خپل رحمتنا نا لوی پرو او انسان دا الله دا رحمت نا لوی شی نو بیا اسیم ذل سختی گیو خو اللہ پرمائی و جعلنا قلوبهم قاسیا درین دا دی عمال و په خودو پا بنیاد بانده منگ دا دی سخت اگر او حدیث کی رازی پزلوم کې دا الله تعالی هغه لړل لري کوم زړه چې سخت وي ان ابعد القلوب من الله تعالی القلب القاسي شخص لو انسان دا دا الله تعالی لري چې رحم کړس هغه پکې نو چې کله دا دو خبرې پیدا شوې یود الله درحمتنا لريواله اوده ترانګه د زړه سختی نبی ادا څخه خلق د الله په کتاب باندې الی نکي نو اللہ ورکسی بیان بیجی بیدہ کار شروع کو یو حر دیفون الکلمہ عم مواظی ہی خوزول بی اغا کلمہ تحریب کو پا کلمہ تو تورات کی نو دا بی بدلول عم مواظی ہی دخپلو زائی مولا نو دوکارا یو خداو بازی ٹیم کی بی بلکل بی تحریب پی لبزی کو ینی دو تورات الپاس بی مکمل بدل لگو دو تورات الپاس بی مکمل بدل کن دنبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کل سپات چیو خیستہ سپاتو نو اغیر پا بدو سپاتو سر بدل کلی او دویم تحریب ایمانویو چیو کس بو لراگی او دنبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دن بارکی بیوتا مثلا وی جدا پیغمبر خونت میں زمان تورات کری ناغتا پیوینا دادی دامت لم ننے دادی دامت لم نو تحریب بیکو نالا فرمائی جداد و خبری لانت و شوزون سخشون و یو یا بدی تحریف کا وکلماتو کې او دا به اول ان مواد وی د خپل زایونه هغه تاول به خپل معنی دا ور بدلول د خپل معنی نه بیان اول او ونسوحه و من ما ذکرو بی ونسو دی ير ک دی پرې خدو حمزه اغبرخه مم ما ذکرو بی د اغبرخنا د تورات نا ذکرو بی چې په سرات سراندی تپن ور کړی شو چک کم دې ته نصيحت او پند الله دې ترپوار کلي شو په زریې د پیغمبر سره په زریې د تورات سره نه هغه برخه د نصيحت هغه دی پرې خو دلا او الله ورپسې بل کبه حد بیانې چې دا نسکه دا خبري خوبه تیر زمانه کې ګرځي اوس چې کم خلقت نه همې شپې چې تبدي کې خام نه فا سنا سقيامت ویني دا دبي بس چې کله دا نه پرمانه اوشي الله دې رحمت او ظلمه سخشوه نبیه بخام خادی که تخیانتگر خلق بینی زکر زلو چه سخشی نبیه انسان اگر دیر غاپل او برزی او دی بیا په اس باندې ایلا نکی پا خیانت وغیره بانده د دیگو جه حدیث این باشی چه کلی انسان اگر گناه او کی ندتا پزل بانده یو تور داخت نو چې کله پک انسانې نده هغه تورواله مخصوصي هغه بوج مخصوصي په دې خپل ځله باندې هغه مخصوصي او دې داسه بوج مخصوصي لکه سپینه کپڑے انسان اچولی او بامه باندې تور ټاکولي کې نو سړي سره غل نه چیرې دا دی دا کپڑے بدل کړ او چې کله دې بلګونه اوږي نو بل دا کول لګي بلګونه او کې بل دا کول لګي تربه پر دې بیا احساس نکي کې چې بس غنا په سی او انسان د انسان دا ټول شي حدیث ګراتی عددی انسان دا زړه د شي چې بیا د ولټنو هی په مثال شي لکه ولټنو هی ګټه او به اچوا لوخه ولټا ته او به کې اچونه اوبه د دری هی لساري جنا زکه ولټه پروت دی ته دا انسان ځل کی اس خیر ناراضی او ګنا او د پم خبرې ګنا ته خوشحالي دی نه کې په کې تنګیږي او د ګنا په کې خوشحالي غنات خو خوشالهاين او د نګه به زړه د جوبوزي نفاړی کی تانوي نګه تر په طبیعت نارجي نو چونکو دا ټول خبره چې الله لانت پن او شو زلون سخط د الله د کتاب اېکم کیم تحریب کړ او چې کم پن او نسیت د پیغمبر او د تورات نور کړی اغیم اغه هم پر الله پیغمبر ته بالکل د غنات دې پترت سانی شي لا تزان همیشہ بیتو چھ خبری کے با الا خائنت منهم پیو خیانت باندے پیو خیانت باندے منهم ددینہ یا پیو نفس خائن باندے پیو خیانتگر باندے منهم ددینہ الا قلیل منهم مگر دیر لگ خلق ددین اگر دیر خیانتگر خلق او خیانت پا خیانت او که علماء او شه نه کې zina قصوا به يهوديانو کې زنا وکړه او هغه کاست کې کومه zina به نه هغه د اوچته کې به لې سره وو او چې کوم زنانو هغه د لاندې کې به خزا نه دی دا کوشش کو چې د خپل سره درجه نه بچي ځکه د دې په مسله کې دا د کړې لپاره رجم پکاڼو باندې وشتل نه دی د دې لپاره کوشش ورو په باندې عوامو خلک شور جوړ کو چې لوې خلد به بچي کې عموم بچي کمه مستقي کو نه یو جو نه راځم بچي بان حال <سؤال> دې د مسلې د د باولو د بار د خبر اوږم چې ګور دا خپل پیغمبر دی محمد علي السلام نه تا تاسو خپل کې ټولو کې مونږ ته پته دا حق پیغمبر دی نو دا فیصله بدل او په دې پیغمبر باندې کا فیصله اوس دې خیانت تا وره نه چې کله نبی عليه السلام نبی ال او خپل کې دا مسله کړو او کج درجه مسله درکې دا خبر بناخو دا نه قبل او کله مسله درکې قبول به کو نه چې کله دې نبی عليه السلام درار ندا دایو عالمم دغه الکتی اوسیدو ابن سוריה نبی صلی الله و سلام غره او هغه ته وای انکه ستاسو په دې تورات کې چې وا د کړه سړې جناو کې ندا هغه د پرصفو کند ندا تورات شروع کو ندا صلی الله وانته کې بارې مخ کې ویل الحمدلله رب العالمین او مس کې ورته پر خو د مخ کې لا دین الصراط المستقیم درځه خبره پر خو لا زمون په کې دا خبره د کانو د یشتو خبره نشته دغه ځکه عبدالله ابن سلام یو يهودي عالم او بیا مسلمان شه نو بي رسول الله عليه والسلام دا وي كذبا درو وي چې کوم د تورات کې درجم خبروان نه هغه پمس کې پیدا نه دکي شرمنده او رسوا او ان بي رسول الله متدک حکم او کوچتا سو تورات کې دا مسئله شته نو بار داخيه نه تدي کې موجود الله پیغمبر تم ولا تزالو یا هر مخاطبت ہوئی ولا تزالو همیشہ تب تلیو چه تبا قبردار که گی علا پیو نفس خیانت گر باندی منهم ددین الا قليلا منهم مگر لک ددین نو پیامبر لی صلاة و سلام تا عنهم فعفو عنهم بس عفو کنیتا یدی عقوبت ریدہ وصفا او ددین اعرازو کا حقور اداب کو گنات اللہ لی ند دا مطلب نه دي چې خاطر مدارت ښه اخلاق اغه سره ساتل نشته احسان کړه ان الله يحب المحسنين یقینا الله کله محبت ساتي د احسان کون کو سره نه احسان خاطر مدارت دا اغه نه مننه نشته او چې په اس طریقې سره نه قبلې زون ایس شخصي دي پخپله باندې متتورات کی داسې تخریقات کی دا حکم نه مني نفس تانهم فاعطو هم واسبح الله تعالى دعوكم کو او ارسل ارسل بیان دے احسان حکم رکھ چيو سره دیر په ګناکه لړلې شي بیا اس طرح متاثر کیږي اس کی سر آغا متاثر شی سره بیا هغه متاثر کیږي او اخلاق عربی اندازې طریقہ را داسې انداز نه چې باندې ټیم کې هغه سره هغه متاثر شي نو د احسان حکم بیان الله پیغمبر تک کو ان الله يحب المحسنين یعنی احسان بیان د ایس دی زکر اللہ تعالی محبت کی دی احسان کون کسر وَلَا قَدْ بَتَحْكِيق سَنَا أَخَذَ اللَّهُ وَاَسْتِوَا اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلًا مُحْكَمَ وَادَتَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا وَبَعَثْنَا وَاللَّهِ مُقَرَرْ كَلِئُهُ من هم ددنا ثن عشره نقيبا دوول سرداران وقال اللهوي والنا تلاي معم اندي نز چې مع مع ق د تاز سررا لا ان ق تو مata کجر تاز قم په قائم کو موسم کام کسيطر سره وعاد ل تومونز تا تا تاذور ک پره ذکات لره وها من بسول او تازو ایمانقاللو په پبرام زما آ کې چې سومره پبرران ندي پهغم ایمانونظرر تممومو تاسو داو قددي په مقابله دشمن کې وردم الله ها تاسو ان پاابو کاله د پارا قزم حسنا انفاق استا کرغم ور کالا کا کرس فیصلہ یعنی خرچہ موکل اللہ لارجا نو دا خبرې وکړي لا او کفرنا عنکم سیئاتکم مز بل رکم اللہ فرمایلي وخا مخاستا سنا سیئاتکم والغن او نستاسو ولا ادخلنکم او خا داخل بکم تاسو جنات داس باغنو تا تجریج بایگی با من تحتها لان لده اغینا الانحارو نهرنا فمن کفر بعد ذالک وچا چو کفرو تو بعد ذلك رستو دادی میساکنا دادی وادی نرستو من کم دستازنا تقفل بتحقیق سرده کم راشو سواء السبیل دلار برابرنا نو اللوی دی داو دیته اونکه تل دیوادو او عذاب تل تضدان میثا کې مات نو اللہ فَبِمَا نَقضِهِمْ مَا تَوْلُدَ لَعَنَّا هُمَ الله فرمای په ایمان لقد هم میثاتهم فسبذما تولذ میثاتهم وادي فلنرا لانهم اللهم دي بنه لناتو نو چلانته په کو نو الله تعالی شادوغان کو او خنزيران کو ځاناني ول شادوغان او مشران بداغان ول خنزيران يوبل تبعت لو بس درې لژن بیا مولدار شو ختم شو وجعلنا قلوبهم قاسيا وجعلنا ان قلوبهم ذنها في قاسيه سخت يحرفون الكلمات دي بابه زيا کول کلمات اول به کلمات اموازي هي ضمانه کولنا چې کوم مفاهات معنی به بدلولي یاد خپل زنه د اول کلمات د بدل په نور ډول لیکل وان اسوديرك حزن اغبرخه مما دعنا نذكر به جدي تاهيس رپن ورشوا ولا تزاروا هميشه بي پیغمبرتو تاتلي هو چتاب خبردار کي گيه علان خاينتين فايو نفس خيانت گر باندي منهم دتینا الا قليلن ما ذلك منهم دتینا چا خاينت گر ندي لك فاعفو عنهم تاعفو قديتا واسبحا واسبحا ويارازك دينا مخوى ودينا إلا الله يكيننا اللہ تلا يحب المحسنين محبت ذاتي كون کسران ایاو اللہ ولين يا خبن آخر من ميادن قوة <تصفيق> المتین جرح نساقین نسانا اللہ افتراد را نسیب که اللہ خر و برکاته نسانا اللہ ذکر شو اللہ دو توفیق را نسیب که یان ناراضی شوم نن راځم نصیب